Tizennegyedik fejezet Lepkevadászat Nem sokkal azután pattant ki a fejből az ötlet, hogy szombat reggel fölébredt, még le sem ment a földszintre, hogy kinyissa a boltot. Amikor azt fontolgatta, mit csináljon aznap a gyerekekkel, furcsa mód eszébe jutott egy hatodikban kapott házi feladat. A tanáruk arra kérte őket, hogy állítsanak össze egy rovargyűjteményt. Bevillant az emlék, ahogy az órák közti szünetben a mezőn szaladgálnak, és a dongóktól a szöcskékig minden rovart üldözőbe vesznek. Tudta, hogy ezt Josh és Kristen is élvezné, és büszke volt magára, hogy ilyen izgalmas és eredeti programmal rukkolt elő, amivel szépen eltelik egy hétvégi délután. Átböngészte a boltban árusított halászhálókat, és kiválasztott három nagyjából megfelelő méretűt. Amikor az ebédnél elmondta nekik, mit tervez, Josh és Kristen csöppet sem lelkesedett az ötletért. Én nem akarom bántani a lepkéket, tiltakozott Kristen. Én szeretem a lepkéket. Nem kell bántanunk őket, utána el is engedhetjük. Akkor minek fogjuk el? Azért, mert lepkét fogni jó móka. Hát nem úgy hangzik. Szerintem inkább gonoszság. Alex szólásra nyitotta a száját, de nem igazán tudta, mit mondjon. Josh harapott egyet a grillezett sajtos szendvicséből. Már most elég meleg van, apu, mondta tele szájjal. Az nem baj, utána úszhatunk egyet a patakban, és ne csámcsogj. Josh lenyelte a falatot. Miért nem úszunk a patakban most? Azért, mert megyünk lepkét fogni. Nem mehetnénk inkább moziba? Igen, lelkesedett Kristen. Menjünk moziba. Szülőnek lenni időnként elég kimerítő, gondolta Alex. Csoda szép napunk van, nem fogunk benn kuksolni. megyünk lepkét fogni, és nem csak megyünk, hanem még élvezni is fogjátok, rendben. Ebéd után elvitte őket kocsival egy vadvirágos város széli mezőre. A kezükbe adott egy-egy kis halászhálót és útjukra bocsátotta őket. Josh szinte a füvön vonszolta maga utána hálót, Kristen pedig magához szorította, valahogy úgy, ahogy a babáit. Alex kezébe vette az irányítást, és a hálóját készen létben tartva előre kocogott. A vadvirágok közt szárnyukat rezegtető pillangókra lett figyelmes. A közelükbe lopakodott, majd lendült a hálója, és bele is akadt egy. Leguggolt és óvatosan mozgatni kezdte a hálót, hogy jól látszon a pillangó, narancssárgás-barnás színben pompázó szárnya. Hoppá! kiáltott fel a tőletelhető legnagyobb lelkesedéssel. Fogtam egyet! Még szinte ki sem mondta, amikor Josh és Kristen már ott kukucskáltak a válla fölött. Vigyázz rá, apu! kiáltotta a kislány. Vigyázok, kicsim! Nézd csak, milyen szép a színe! Még közelebb hajoltak. De vagány! kiáltotta Josh, és hálójával önfeletten hadunászva már szaladt is. Kristen tovább vizsgálgatta a pillangót. Milyen fajta? Busa lepke, mondta Alex, de hogy pontosan milyen fajta, azt nem tudom. Azt hiszem fél, jegyezte meg a kislány. Szerintem semmi baja, de azért elengedem, jó? Kristen bólintott, Alex óvatosan kifordította a hálót. A kiszabadult pillangó egy kicsit még megtelepedett a hálón, majd szárnyra kelt. A kislány szeme elkerekedett az ámulattól. – Segítesz fogni egyet? – kérdezte. – Nagyon szívesen. Ezután még több mint egy óráig szaladgáltak a virágok között. Fogtak vagy nyolcféle pillangót, köztük egy páva szemet is, de a túlnyomó többségük busa lepke volt, mint az első. Mire abbahagyták, a gyerekek jól megizzadtak, kipirultak és Alex elvitte őket fagyizni, majd a ház mögötti lassú folyású patak felé vették az irányt. Mindhárman együtt rugaszkodtak el a mólóról, Csos és Kristen mentő mellényben, majd szépen sodródtak az árral. Gyermekkorában Alex is sokszor töltötte így a napjait. Amikor kimásztak a vízből, elégedetten nyugtázta, hogy a tengerparti kirándulást leszámítva, jó ideje ez volt a legjobb hétvégi programjuk. Rendesen ki is fárasztotta őket. Miután a gyerekek lezuhanyoztak, Alex betette nekik az Úton hazafelé című kutyás-cicás filmet, amelyet már vagy tízszer láttak ugyan, de bármikor szívesen megnézték újra. A konyhából látta, hogy mozdulatlanul ülnek a kanapén, és olyan bávatagon bámolják a képernyőt, ahogy csak a kimerült gyerekek tudják. A férfi letörölte a konyhapultot, berakta a mosatlant a mosogatógépbe, megpakolta és beindította a mosógépet, rendet rakott a nappaliban, majd alaposan végig a gyerekek fürdőszobáját, és csak ezután ült le melléjük egy kis időre. Jobbról Josh, balról Kriszten bújt hozzá. Mire véget ért a film, már Alexnek is kezdett leragadni a szeme. Miután dolgozott a boltban, játszott a gyerekekkel és kitakarította a házat, jól esett neki ez a kis ejtőzés. A fia hangja riasztotta föl. – Hé, apu! – Igen. – Mi a vacsora? Farkaséhes vagyok. Kéti kikukucskált az étterem teraszára. Tágra nyílt szemmel bámulta Alexet és a gyerekeket, akiket a korlát melletti szabadasztalhoz ültettek le. Kristen elmosolyodott és integetett, amikor meglátta őt, majd pillanatnyi habozás után már szaladt is oda hozzá az asztalok között. Kéti lehajolt, és a kislánya nyakába ugrott. – Meg akartunk lepni? – lelkembezett Kristen. – Hát sikerült? Mit kerestek itt? Apunak nem volt kedve vacsorát főzni. Nem. Azt mondta fáradt. Nem ilyen egyszerű a történet, szólalt meg Alex. Higgy Kéti nem hallotta, hogy a férfi közeledik, sietve fölegyen Á, jó estét! Köszönt és akarat ellenére elpirult. Hogy van? Jól, bólintott kisé zavartan Kéti, és mint láthatja nem unatkozom. Igen, látom. Várnunk kellett, hogy a maga részében kapjunk asztalt. Egész nap ez volt a helyzet. Hát akkor nem tartjuk föl. Gyerek részten, menjünk az asztalunkhoz. Akkor viszlát pár perc múlva, vagy amikor sorra kerülünk. Szia, missz, Kéti! Intett oda neki megint a kislány. Kéti nézte, hogy az asztalukhoz vonulnak, és furcsa mód izgalomba hozta a föl bukkanásuk. Látta, hogy Alex kinyitja az étlapot, majd előrehajol, hogy segítsen Krisztennek, és egy pillanatra azt kívánta, bárcsak ott ülhetne ő is közöttük. Begyűrte a pólóját a farmerébe, és az arcát visszatükröző, rosdamentes acél pillantott. Nem sokat tudott kivenni a homályos tükörképéből, de az a kevés is arra késztette, hogy végig simítson a haján. Aztán gyorsan megnézte, hogy nem pecsétese a pólója, Persze, ha az lett volna, úgy sem tehetett volna semmit, de azért tudni akarta. Majd odament az asztalukhoz. Sziasztok, szólt a gyerekeknek. Hallom, apukátok nem akart vacsorát főzni nektek. Kristen elvihogta magát. Josh viszont csak bólintott. Azt mondja, fáradt! Így hallottam én is, kontrázott Kéti. Alex elhúzta a száját. A saját gyerekeim mártanak be. – Ezt nem hiszem el. – Én soha nem már tonálok be semmibe, apu! – mondta komoly Kriszten. a Kristen. Köszönöm, kis szívem. Kéti elmosolyodott. – Szomjasak vagytok? Hozzak valamit inni? Mindannyian jeges teát rendeltek, meg egy kosár kukoricapogácsát. Kéti kivitte az italukat, és ahogy távolodott az asztaltól, érezte magán Alex tekintetét leküzdötte a kínzó késztetést, hogy pillantson a válla fölött. Ezután pár percig más asztaloknál vette föl a rendelést és szedte le a terítékeket, majd kivitte néhány vendégnek az ételt, és végül visszament Alexék asztalához a kosár kukorica pogácsával. Óvatosan figyelmeztette őket. Még forró? Úgy a legjobb, mondta Josh, és már nyúlt is a kosár felé. Kristen is kivette egy pogácsát. Ma lepkékre vadáztunk, újságolta. Tényleg? Aha, de nem bántottuk őket, elengedtük az összeset. Jól hangzik, jól éreztétek magatokat? Fantasztikus volt, lelkesedett Josh. Én fogtam, vagy százat, aztán meg elmentünk úszni. Milyen csodás napotok volt, mondta őszintén Kéti. Nem csoda, ha apukátok elfáradt. Én nem fáradtam el, mondta szinte egyszerre Josh és Kristen. – Az lehet, jegyezte meg Alex. – De akkor is korán ágyba bújtok, mert szegény öreg apátoknak aludnia kell. Kéti megcsóválta a fejét. – Ne legyen ilyen szigorú magához. Maga egyáltalán nem szegény. Alex miután felfogta, hogy a nő ugratja, elnevette magát. Olyan hangosan kacagott, hogy hallották a szomszéd asztalnál ülők is. De a férfit ez egyáltalán nem érdekelte. Ide jövök, hogy a kellemes, nyugodt légkörben megvacsorázzak, erre a pincérnő elkezd velem kötözködni. Az élet néha kegyetlen. Ne mondja. Most mindjárt megjegyzi, hogy talán inkább gyermekmenüt kéne rendelnem, mert hízásnak indultam. Ugyan? Nem akartam én szólni egy szót sem. A nő ezzel célzatosan Alex hasára pillantott. A férfi ismét elnevette magát, és amikor ránézett, Kéti látta, hogy elismerően csillan a szeme. Ez a pillantás emlékeztette rá, ha esetleg elfelejtette volna, hogy vonzónak találja őt. Azt hiszem, már tudjuk, mit rendelünk, mondta Alex. Halljam, mit hozhatok? Kéti lefirkantotta az ételek nevét, és egy pillanatig még a férfi szemébe nézett, mielőtt elment, hogy leadja a rendelésüket a konyhán. Miközben a többi asztalnál dolgozott, amint elment valaki, és mindjárt jött a helyére új vendég, rendre talált valami ürügyet, hogy útba a Alexék asztalát. Újra töltötte a vizes és teás poharakat, elvitte az üres pogácsás kosarat, és amikor Josh lejtette a villáját a padlóra, hozott helyette újat. Könnyedén a Alexel és a gyerekekkel, élvezte a társalgás minden pillanatát, és idővel szervírozta vacsorájukat is. Később miután végeztek, leszette az asztalukat, és kivitte a számlát. Ekkor már alacsonyan járt a nap, és Kristen ásítozni kezdett, de az étterem forgalma nemhogy csökkent volna, inkább még többen jöttek. Kétinek csak egy gyors búcsúra volt ideje, amíg a gyerekek lemásztak a lépcsőn, de látta, hogy Alex habozik, és az volt az érzése, hogy a férfi randevúra akarja hívni. Nem igazán tudta, hogyan fogja kezelni a helyzetet, de mire a férfi kibökte volna, mit akar, az egyik vendég feldöntötte a sörét, majd fölpattant, meglökte az asztalt, és fölborult még két pohár. Alex hátra lépett. A pillanat elmúlt. Tudta, hogy Kétinek mennie kell. – Viszlát hamarosan! – köszönt a nő, és odaintett a gyerekek ballagó Alexnek. Másnap két nyitás után mindössze fél órával már ott is volt az üzletben. Korán jött, mondta meglepetten Alex. Hamar fölébredtem, és gondoltam, kipipálom a bevásárlást. Este azért nyugisabb lett előbb-utóbb az étterem? A legvégén igen, de a héten ketten is hiányoztak a személyzetből. Az egyik elutazott a nővére esküvőjére, a másik beteget jelentett. Tiszta őrültek háza volt. Azt láttam, de a vacsora kitűnő volt, csak egy kicsit lassan szolgáltak ki. Amikor Kéti haragos pillantást vetett rá, Alex elnevette magát. <gül> csak visszaadtam az esti szurkapiszkát, mondta és megcsóválta a fejét. Öregnek nevezni engem? Közlöm magával, hogy még harminc éves sem voltam, amikor megőszültem. Látom ez érzékeny pont, jegyezte meg évődő mosolyjal Kéti. De higgyel, jó néz ki. Tekintélyt kölcsönöz. Az jó vagy rossz? A nő szótlanul elmosolyodott. Miközben a kosar ráért nyúlt, hallotta, hogy Alex megköszörüli a torkát. <coughs> Ezen a héten is ilyen sokat dolgozik? Nem. Ennél azért kevesebbet. Ne, ö, és a hétvégén? Kéti ezt átgondolta. Szombaton szabadnapos vagyok. Miért? Alex egyik lábáról a másikra állt, majd végül a nő szemébe nézett. Azért, mert arra gondoltam, hogy szívesen elvinném vacsorázni. Ezúttal kettesben a gyerekek nélkül. Kéti tudta, hogy válaszúthoz érkeztek, és ez a pillanat megváltoztatja közöttük a dolgok menetét. Ugyanakkor éppen azért jött be a boltba ilyen korán, mert tudni akarta, hogy az este nem értette -e félre Alex arc kifejezését. Az volt ugyanis az első pillanat, amikor biztosan tudta, hogy a férfi randevúra akarja hívni. Alex viszont úgy tűnt, a hallgatását értelmezte félre. – Semmi gond, ha nem akarja – szabadkozott. – Nem olyan nagy ügy. – De igen – mondta ekkor Kéti és a szemébe nézett. – Nagyon szívesen vacsorázom magával. Bár csak egy feltétellel. – És mi lenne az? – maga már annyi mindent tett értem, hogy most szeretném meglepni valamivel. Mi lenne, ha én főznék vacsorát? Nálam. Alex megkönnyebbülten elmosolyodott. Ó, nagyszerűen hangzik.